اکلا چرایش دیتا دا منافقان بل امال نظر دلکئی دا قیده دا دا جنگ چه امیر خپل فوج لکل کل راحت ورکئی آرام ورکئی دا آرام ور نکی تفریح نکی انمیتر جوٹی ہوئی نو امیر کل کل راحت ورکئی او پا فوجی خو جاسوس دار جاوی نو چه امیر راحت ورکئی نو جاسوس دو کفار رناسته نو دهغه ورته خبر وڑی چنل د مسلمانانو فوج پر حرام کوي دکېږي وکافر به حمله وکي او که چا امیر اوی راحت نور کوي نو فوج بسټريږي نو کامه ویږي نو دوژن امیر هر الفاظي کوي دته وي اتاري ذات مندوهته نه وکړي د امیر هر بل بل الفاظي چاغه الفاظ کمانډرانو د معلومي بل چاته نه کمانډو <ماندران> سوالی جره کېدی که فوج <كفوش> ته وکاله <با> امن ورکو چې زکه له امن فوج دا ورکو نو زه باورم چې نن غوړی تیار شي غیرتیا شي حمله کوم نو مطلب بلای او چې نن آرام کرد دوی ارفاغ در مطلب بدهی چه جاسوس با چه کل از دوام نن دا آرام شده نن جاسوس با دشمنت جاسوسی او سی وی با چه نن آغی آرام کنی نن آغی با آرام سمدی ننوه پی عمله کن کل از دوام چه نن حمله کن نن آغی با مرچن که طولش پا ناسی پی انتظار مون با دلتا آرام کردی نن سال با منگا آرام کردی آغی با سری حمله کنی کنی منافق ستدي مطلب پهن دي کله دا امیر نه داواوی چې نن دا امنش پره نو دې کې هرڅه ځان تیارې ځکه مطلب د دا امیر داو چې حمله وکونځ نو دې قوم دې ویل او تاسو د امیر نه مانی ابي ویل چې امنش پره تاسو امیر کولایي جنگ وکوم حمله وکوم نو د امیر مطلب داو چې نن آرام نو چې دوی وکيږي نو منافق په امیر دې لري چې موږ کوم مطلب دا چې منافق د امیر په صلاحاتو نه کويږي نو خامخا په نیره تراستی دا د منافق تعبیر امیر چې خبره کوي نو دا په کې حکمتي نو دا منافقا حکمت نه موندل کوي دا یا مطلب دا دی عقل اکراش تا یو یو عمل د طرف د امیر نه د امن یاد تر طرف د امیر نه دی لري چنن دیارش پره نو خرورتی منافقان دا خبره دا دا امیر لفظ پره پا مطلبی نپوی که چې چه امیر کلا خکمو که چنن او دا شای نو پره شای. دا پرهی پا خوش که چه اول امیر ندیلی چو دا شای خلاف کوی پاک او دا مطلب دای چو دا شای نه حمله کرو اکا دای واپاس که د حکم لا پیغمبر تا افضار د امیرانو چه دا دای ندی نو خامخه په وبخی په دې خبره باندې اغه خلک چې وافلی دي حکم نه که کده امیر ته چې صاحب سمج کړ دې ماغه په مطلب پوخی چې دې مطلب د خپل کمانډر نه پوهی کړو نو دې کمانډر تنزي د امیر غلاف وافلی دی په مطلب په خپلې مننه دای شو کده دا حکم واپس کی ان الامر ته آو ان امر دی لاله هو نو خامقا پو امیر رو پر خبره خبر بانده خامقا پو بشی اللذین اسم بیتونه فاعل ده خامقا اگر امیران چه واقلی استنبات اگستل چه اگر امیران بزن دا لفظ آخرین غیبه پا مطلب پوشی چې بایی دی مطلب بانده چندو اگر دی منگا پویی مانای دارا اگر چل دی کنوی میرا بانده اللہ پتاسو رحمت نروان بوی شیطان بس مگر لگو نو جنگ کو پو زنده اللہ که تکریبنی جوړ کړی چاته مهارتا تا تد ځان مالک او تیز کمومینان زر دت الله جنگ د کافرانو کمومینانو همت کو جنگی شروع کو نوخله با کافر کړه با کی رسوبې کی او تیز کمومینان زر جنگ د کافرانو الله سر د پنجو کول او سر د پاداب همان خدای به کافر سرا فرشته بلاوری عذاب بصخرگی کرلگی کافر نہ تباہ وئی کی اچا چ بیان کو بیان خر نو شی بدل به خدینا اچا چ بیان کو بیان باد نو شی بان ددللا ا دلہ پارش باندي مکیتن گیا بان مکیت حساب نا ا کلاچ تهیاو کای پچایے سا نتاہیو کای خستر اپس کی الله پارش دے حساب نا ما قبل بیانو دی جہاد امیر دی جہاد فوج تیار کرے او امیر دی جہاد حکم کئی امیر دی جہاد حکم کئی نو چکل اصطاع امیر دی جہاد بیانو کن نو تم خلق کی تقریر رکا دی جہاد دغه تاتریخ هوګا چې امیر له سوراو لري د فضایل منیفہ اوسو چې بیان کی بیان خر چې دا امیر نه ورېدلې دا بیان کو بیان خو یې نیجاته خلق کیاه یاد او استاد نه ورېدل بیان د توحید سنتو کا د بیان د توحید سنتو کا چا چې بیان کو بیان خر چې د اسان نشی باد له ربخه دینه او اچي بيانوکه بيان بعد الکذ زیاد نتلم ورتل نشي ریس نشته سره دلغه تند مرشي ظاهرم راتلم مارو جت را کړیلا ریس نشته دژ بدر دي مریانتا او لا نشي نشي با دل ما قبل سر متالق امیر تکی کئ استاد دي کئ نه توم بیا او دل لا د هرشي موکيت موکیدم اني دي یو مقید دا مقت نرے مقت آنفس کم صورت مومن کرا جی معنی خوصا معنی گا بان ایو مقید دا قوت نرے تب بیانو کا اتیارے گا مجزما آمدان ما کمشی قوت با می کمشی ادیاللہ ہرشی لڑا قوت اردن کے طالب اندو رہی رکی تب بیان مو آیا چیزہ بیان کم خلق بسخان تنرہ کئی سرسائیں مروو بالمعروف فانحو عن المنکر حدیث کرا دیئا دا اللہ دین بیان کئی دا منکر ردو کئی فاننا الامر بالمعروف فاننای من المنکر لا اتفا رزقا ولا اتفا رزقا حق و علل رزق مکمئی انی غنی زننی زی کئی حق بیان کئی تاب مطلب دائی کہ دو دوستان کن بیان کوم نو خلق بما بانی با پرس کاتو نو بند چی خلق باپما بانده بچانده بانده بانده بانده بانده خلق باامده بانده بانده مولیانا دوراو کا دورین اعباد زجرگه کنم وی منگا مسلا بینه طریقه ویسی منتے طریقه او خوایا مای طریقه گرانا دنو وی نکو مای طریقه دارا چه مخلوق تو بنا محتاج کی گئی مخلوق تو محتاج او کرنو مسلا نکوری گئی وی بیلکول نمره تاسو زما په مطلب په شي دما سمه تر یعنی دا عمل بنو کوی چې داغه عمل نه مفور ته اړتیا لري وی بالکل مې امام محتاجی کنه وی مدرس محتاجی کنه تماته وی او منبر محتاجی کنه ورته وی دا کولو بنو کوی منبره ته بنوځه ری گئی بنو, بنو کوی او مؤتمن څنګه چنده ته محتاجی غن ویه انه یې اعتماد ملوږي چنده وغړي مغرب ته مینه وغړي اما تبازه وخت خلک کوئی یره کته وخت تل کې وان کوي یتا سو سال زوكم ځانته وغړي او مرگو له طول حرام دي کوئی من خدار چا ایمان انداز شعر اے آیا کلي کې خلکو کول نو خلکو جرګو په چچا کاندول کړم پیندور پای جوړم دي یې تړلو اوه سملاص پاتې ده نه ویې پې کوس پیندور پای کړم دي دا له وای در توام توام ندی خودي دلګان په ځکه نه شو ملکانه چې دلته ځان لګوړې اما موتا کې او مګ نوې نو دا کار بنو کوي نو ګل یو ما ته ویجا کو ګرانا ده کنه به موتا انا به مدرسم انا با امام امام سخو بکل نمائجب داقو مخلوق تا محتاج شوی اچه مخلوق تا محتاج شوی ننشی کولی کارس داقو ملنگ کولی شیب نمحتمم نمبرم نخطیبم نا امام نمحتممم نمدرس نخطیبم نا امام دا خطیب امام نم مدرس نم ممبر نم مراج کار که اظهار حق بیان نکنم نوور چاغوسه اجتی نظام سوا جپادل چ دین کوم چې ما د ټول د انجری دي نو مهتمن نممبرم نفتی وبم نه نیم درس نه ایمان موږ په پر خو زما خپل ډول خلک په پردو د کوم درسې جوړي خلک نشاله ازوباله شم موږ اهتمام پر خو چې مخلوق ته احتياج راځي نو مهتمن ممبران شو شورام امبارشا فلانج دیتا ورسا نم امبارم معمولی سری اغاون قطیب سیب دے تقریر کئی قطیب سیب دے، نا قطیب ام نم او درس خلق پت ازیز اگلی معنی شخص ہے نم امبارم نم اتمم، نم امبارم، نم ادرس، نم ایمام مراجع کار که ظهار ایخ رو بیان نکنم لرخلق اوصل او زه کا په تدریس کړی په مته مانکی غټی پاتل په پر سره ده کثید ده موږ ارسل له تاور کړی ده او لن شملنګ پذر کې د سبحان موږ څه سوچو چې دا سجن موانی دي دا الله ته دین او دا حق چې خلق پړون پرایښان نه جوړا شي پرون پرایښی دي بلډینګونه جوړ کړی مدرسې بلډینګونه دي د کور بلډی اموږه شانت چې باران شنو د نن ورځې به وکني موږ وایو د الله دین دی خلک یې ځا سر د مخ پروت کته ني قرانم د دې بیان کړي قران الله او الاکل شې مقتی بقیتہ او د الله الا عمر هرشي لږه په کې تم بیان خو رزق الله در کړي و اجازه مکه اعتنا ما ما دمو تابع د مخه سره لګولان خلق دامن پتی کړي دي عربی ته څنګه کړي اذا حييتم اولمان المفطرين کو کلاچ سلام درپېشي تاسو ته پېو سلام نو سلام جواب کوي به تر دا رهنا یا مو اپس کوي چې کله تاسو وي السلام علیکم نو تبای وعلیکم السلام رحمت الله دا حسن شو کله چې آتا ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ نتبای وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کله چاغو وای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نتبہ جواب کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ دته یې سلام موږ د دې سمون اصابت ته مخه سره اصل کې تحیه وای پیشکش ته کله تا تاسو استاد پرشکشت درس کړو د توحید نبيان د جهاد نو تدارینه خپيان چې استاد 10 سنه تیار کړو ته 15 سنه چې استاد دغه دې درس کړو نو تدریګینټه وکړه او رو د یا واپس کاغله په میصل لاغه که زیات نشکوله استاد عمر کار ته د دنیا کې وکړه مړ کی ذکرو دانه چې ته د تونوم نه معه اصل راعلیکم یو فضه او د هغې د خون رحمة الله د دووی نوې بدله ناهغې چې بهصلان کوو نو به س سره کوم نهبدله پلاره اوورته داڅ کوې خې خو د د پلا او رحمت الله د د رحمت اللهویل شو نا به را کوم بدله پلاره دا بدله مور د دا معنا ده ته رحمت الله دادا الله موردا او عبد الله موردا هيات معنا السلام علیکم عبد الله طارا دایات معنا دا چې امیر دی jihad په فذر کا چې مجاهدیت او دې نو تبع نو کلکوتاتا تو فورګه چالو کوئی jihad ته تیار شي مکه امیر سے بلز بوتلو جانا د 15 تیار دانګ چې قرآن زکر نو مخ کې تیار کا, کا ستیار شي قرآن لږو نو ته بل مغه باندې ور دي قرآنی نه زکیږي کېوار کا خې ځایل کوم اته په بل سره اختا رمضان راغره امام نه تیبا کوم اته ادب بوان نه قرآن کې ادب نشته نه د دې عربيشته نه دېسته شته ما نه د عادت دارا ا کلا چې پیشکش جن پیشو تاسو ته پیو پیشکش نو پیشکش اورکې به تر دې یا پس کې انده بیان دا هم خپل کوم بیان چې انده غوړسو الله پرځي دا نه ا پيشکش کوم یو دی الله او دا تفصيل دی کله چې تاسو دا مسله بیان ش الله پیشکش دا الله ان ته اجرت او اوبې دا پیشکش دی کله چې تاسو د توحید مسله بیان کیفه نو بابا یو تحییم د لارې ته په مېره راوې نه اگر توفا لا اله الا الله زموږ په پنجابېمر غړو شاعر انه اغبه کو نغبه تکلیف کی داوی هر څوک په ل سودا خرڅي څوک دغه ګن خرڅي کپڑے خرڅي څوک سخر خرڅي ما ځان ل سودا لا اله الا الله اما چا یې پسې کړي دا مسله کوي ارسو خرسیسا مونگ دا مسلخ خرسیس امونگ دا شے روزی قیامت حرکسے با فیش دارت نامائے قیامت کے ارسو با کل عمل پیش کئی من نید عاضر میشا ام تفسیر در بغل مونگ با ام لقبل تفسیر سر حاضر کی گئی ازا ہوئی تم بی تحییتین اتحییسو اللہ لائرہ دا پیش کچھ لے چلار شے در طوائق پا خیر رہ لالا بابا هرورا و یو بهتره تفهم درلره هغه داسه ته فران ته چې دلوي هزار نو په بچي می و او خريته ته چې تعالی می ګور راوړې عام راوړې نو اټو کې پدې و اوه ما داسه یو ته فر اورې دا چې راغې ته فې می و نه ختمې خاليدي نشي ها ما داسه یو ته فر دولت می چې هغه یو خدانه زواج متحرر ته دې خځه وپي دای ته فامر اورید ما دای ته فنه دراوړي چې ته په کور جوړکي جنات تجری هغه دای ته فرا چې ډېر مکارونه بل درکي ما تو فراولې دا نه ته پغې باغ جوړکي جنات تجری دې باغونو په اخلي الله ولا اله الا هو هغه دات فرا دا مسلو مننه چې الله تعالی ډېر باغونه درکي الله تعالی ډېر بندي درکي الله در ادیر بی بیان در کی، اللہ در ادیر میوی در کی، ممتن بود گنج و قدابن، مصالا یو دا ابباغون دیپا کی خضی دی میوی دی، گزار ایک کرده موری اترین بڑانده، پاک سانگائے ہو، دا جباو اسلا گزار یو پیر دیسوری جوڑی، دا توفہ دا بیتارا، دا توفہ ملکی اوسا، قوم لا ملک لا قلوانو لا لا، دا توفہ اوسا، اناغو وی په خیر رااله نو توه خالو باقي په استمداد توه میراله اغه داس تو فضا کې پاری کې بنگل دی پاګې کې باغونه دي پاګې کې میوي دي پایک خستقه دي دي او داس تو فضا چې دا کې بنگل نشاسي ادارې خزنه لري دي اغه میرې دغه نه تو فضا الله ولا اله الا او ذاتو فضا داس ورته وای ون بکی تاس و خیمت که شک پا دیکی نیشته از از از توفی جربه درکی خدا توفی چاوی لده و از از از رشتون در لانه پا بیان خواهی ویلی چی دا توفی را خواهی ویلی دا بشتیمت توفی را احکام و صورت و, و دعوار توحید پی تفریق را یو دل قوب و دللاحا و لاک چی گو بیشه ان بید بیم دل فاللالا الالا ایلالا دانت احکام تش اوзбеجه انلا سړي تاسو له مؤمنانو او بارودمانو په تاکو کې ودړلې او الله رسول کریم دی درا رکساون کسیو معنا په صبر دامل دی دا منافقان الله رسول زریږي نو مؤمنانو ولې دی پرکوې غواړي کلان غیا چاته چې ګمراه کړی دی الله تعالی او سوچ ګمراه کړی کله غواړو نو به دی دوست لری دا منافقان سلری دا کچای کوبره کوي دی دا که څنګه چې دوی کوبره کوي اشی برابر اگر به ایمان غټول مرضی چې دیم کافر کوم نوت پاغارهم ته زموږ نيته دین دوستان مرات منافقانو چې مدینې نه بهرو ځکه حتا ایو اجر دلله پدې اگر بار کړي چې منافقان دوستی مڅاتې زکا آغای پا دی کیوی چی دی با کل رانو تا تا ادامی خیره نمونی صحیح دین دوستان تراغین کے راونتی دی پا دین دا اللہ کے مبسوط سرکسی لیکی که کافرو ولو تطر رساب می مسلمین که کافرو ڈالو نیسے و مسلمان مسلمانان مخیقا نمک فوج دی مسلمانان آغال باقی مسلمانی دی چاوہ ڈالنیو دی پاکاکا کرنمی اوچه پرزان پا دار حرب کیو سیگی ناقصر ایسیمینا دا دار دا کفر شر دا حرب شر او پاکے کئی اصار دا نا روز دینا ستراغی چراوزی دی پر زندر اللہ کے نکوابتے دا نونی وی دی واا وقت راونو تا دی جہاد تا نونی وی دی اوج نیکم ناکی چون مندل امنی صحیح دین دوستان اما مګراجسان چرال یقومتا چې په منځ تاسو دای کیروضو بل قوم تلرا تاسو مخبريو او دا مناققه نه غي چلل نو سوای بچي ځکه که تاسو راي وج نهي نو تاسو کور کې به جن جوړي دیو هیذ صحیح به هیذ چرال نوج نه ایمان مگرګسان یو ځای یو قوم تا چې په منځ تاسو دای کیروضو یارا له تاسو ته چې باندې سینې دې دې جن کول نو تاسو حسرت راہ له توبه وکړه او صحیح توبه وکړه چې موږ راستاسو خلاف نه حسرت بن체 سینې دې دی ان کتاب کو اي يقاتلو ان القتال من القتال چې جنگ کوي تا سره ديني سینې بن체 یا جنگ کی تاسو کوم سره تاسو مرګور سره جنگ نه کی سینې بنلې نه تاورې کو نه سره اگر غوړی چیزو خوای نو مسلط بکیدې منافقان نه پتاسو تاسو دای نما شوی هغه تو خیر ازي نو خه بغې له زور ور کینه پتاسو بے مسلط کی نو وجې پتاسو په نه تذلکو کوم کدر ته شو د منافقان استاذونه بر ته شو ستاسو دې جنگ نه اعتزال بر ته شو د منافقان استاذو جنگ نه جنگ سره نه کوي هغه غردو لا تاسو صلح نږه ګورولې خوای تاسو لپاره ملامات کوي ما مګ کې د هر بو او سره توبه وکړه او پسې سره وکړه او وای چې موږ تاسو سره مقابل او خلاف نه کوو نو تاسو لاج نشته ست جن او اسا منا کې قان دی چې پزائر کې نو مومنانو سره دنه کاغره انصر او په مو می نور چې غاریبه ايامونو کوم چې امنوارې تاسو نه تاسو نه ځان بچی که موږ کافير وسلنی او امن عقلی قوم لاره ایا موږ وینکو امن عقلی نور دي کسان یا غیر عقلی وی او ای موږ بتاو سره الټاین داد دل قوم قوم ما دوړایو داد دل قوم داد کو داد کو مراد دې مناقې نال دی چې ظاہر کې نه دی دی انا قی دی زمان مرگو چی شرک. او زمون مرغو تبم سنواي نوواره چوا پسي په ترض شيرك او اغدار حتلا شي ور کې صوفيا نو تیزواله کوي په دیکه رقص اور لړوتوي او بلې وې تريو عالم مانو فلانه د ډېر مقابل فلانه د اسه مقابل کله چې دای داد له شرک لړل داد دا کو ورته لړل مون کې صوفيا ته ذالکې پدې فتنې کې پدې جنگ کې هغه تیارې موږ یې تلو موږ کار او شاهب سي دور اندي هم نه پېو کې اوګو فایلنمیا تذلکو نکبن شو دی درته نیو تاسو جننا اوینغه حضورات تاسو تسلا ابند نک لاس شرن نو نیوې دی دا بیمانه کبیا راغې او د دې څوک مالونې پرښتیا سره نیول ست شه پرښتیا ته به نیو خلې فایلنمیا ته دې کوم بدرد تنجو ساسو جننا او یې نور ډوله تاسو سره کې مونږه تاسو یوي ا او ځې کنا کی چې مونږ دل دا کساندی چې ګردول دې مونتاز له اپدې باندې او جت سرګان د دې به موقعدو او بيمانه درته دې اوسې چې قابل تراله بل او دیسو دالا را غلی زن بچ کے پچھل کتاز تا یقین نی نووی نیسا چن بازے درے حکمتیر شو یو حکم امیر تا دا خلق حقوق پورا کھا حکم رئیت تا که سامان دا جنگ واقعی اطاعت تعمیر کھوئی درہم حکم ار وقت جنگ رتیاری او پدی تفسیر اوکنا اصل حرم حکم جنگ کے احتیاط کوا ندیل آیت مومن لڑاچ وجن مومن مګر چولګې ده په خطا قتل فوقسمه ده یو قتل عمد ده قتل عمد ده ته وای چې سړی پاغه شي وي چې هغه نه قتل کیږي راکاټو پات یو قتل شهدول عمد ده شهدول عمد یعنې د قصره مشعبه ده خو قتل د نام نه کیږي لکره وای په لور کې سړی وو د شهدول عمد وای یو ده قتل خطا قتل خطا ده ته که استعمال د وجلو دي کو سبب د وجلو دي استعمالو ټوپک دي ورسته او چې مرغۍ دي نو هغه خطا شو سره ورګيت قتل خطا کې استعمال د اسباب او قصدند ده فنه مراد لګي ايو قتل نسيان ده چې استعمال د اسباب ني تماتہ اسخلا ورپا ستاتي کې جوه بیچارا خلاص شو خلاص شو اري ته نسيان ایمان ابو حنیفہ ایضرول حضور علیہ الصباح کیونکہ شب آمد کی شبرا نہ زکہ پناور تا کول د دامت ترنو چې د بمردشي او وایسه چې کیونکہ د دې شبرا نہ او حدیث کرا دی چې په قادر کې شبرا شي نه قصاص کیږي نه جرمي دیو دیو جنا ته ته آمد شب آمد کیلو وای ہندو پاکستان کې دیوسری د ہاک شین دو اجنه او مستاننده ادا مسلمان وځي نه ادا ور باندې دوری کیه داریو ده داریو نه ته وځلې شي بیا وته قاضیانه وځه کنه قاضیانه شته شېشته پرويشته نو مګداوځي نه تکانه بیا وته لوی باغیشي ځکه امیر د ملک چې امن ورکی نه غږه ټولو امن امیر امن ورکلل او دا حق د قتل ستاري تراد امیر دے انزمان مرگورو زد حرم کی تیز کرم کی مولارا غلره خلائر اغصره انیسی بے ما ایرا حجل را غلره مکنی بے ننیسی بے تشکے شیخ ابن حمید قاضیو اگا در تیز دے ازیچا خبرت غوک نکدی اما اداریچا احتیار دے شیخ ابن حمید اگا در تیز دے ڈوندن دے خبر رکامنینا نچا تا مسلمان گوئی زلرم سپرژن ما سراغ شیخ طعال ماورتایی ما یو مشرک را غلی پکار دادی که تیگر افتار که یا پی توباوک که یا دا ملک نوشاوی ما تاقو سشم تا قرآن ندرست دیگر که مونگا غلی امنور کرده و زور کرده سم مبلغ ما مانا که مونگو زور کن نعاو اقبل ملک رسی خرطولی تا مو یو ني سمو وېدا ور کړې ده حاجي ټولو حجاجولو دې دې ورته ما ورته خلاف الله تا دا رسول خلاف کړې و او وګني دا چې و سدې وي هیڅ ګل ما خلاف الله او رسول الله هغه څه ورن پیری دې رسول اخر نو دې تا دې به خبر وکړي حضرت اجازه دې خبر وایي څه یې به خبر وکړي نسی کنه حاجي وای به زخ ول حزبن کم بیا ولا خبران کم <متصفح> ما دې سلو ما ته د قران سنت خلاف کړی یې یا سره خلاف نه کړی ما ته قدبر حجۃ الزام نه لستې اسلام تقې ته چې سګنیک ان نفس تاسو خپل ملکه مشرک نه فری دې لا ایت کولم کته مشرک ته ته قران نه لوسې نه لوشی کین نه یې سن فلاء کلل مزل حرامه باد عامه ماذا سګنیک ان نفس څنګه مشکل جوړوي چې اې استيمان امر ما چې خبرو کوي نو سره کوي غلې غلې د باب ځان داس اتره غلې وي هغه ټیواله ها پولیس پرډنګ پیاله شه چې د فوج راوې چې دې شه وایي نو قرارې ریهاتله را, را, را شان شیخ راځي را را. ما ته ماشاالله د قران خما هري تاسو من کې تویدم سه مې ضمانه کیده بنوم دي هغه آیاتو له سمور پښې دې له لستل ماته وی عزت ذات واه ماتوی دادا ابراهيم كار ده محمد ابن ابراهيم وزير عادل هغه ته د جماع وتبون داسه داسه فلوقونه ته تا ته ویلی شي بل تني ویلي او کړي ته وکال تل مولافق مدرسو ویتره دینه لړم باچا ګول مدرسه ته خبرې می کولې یو طالب ابراهيم ماته ورکو چې باچا ګول ته وي مدرسه ته ترې ماته به دا طالبان خو کار وکړي دباچا گول مدرسا درسیب یعنی دو رازاد مو آیا اگر چکلو رکنو؟ مائی سب دتاہر دباچا مائی اوٹا ہے مائی دباچا گولو خود جب ہم دتاہر دے مائی موز تیار شیخ العدیس لار کو دننا قبرستان دے دبابا مائی داس کو یہ موز کو مائی صادر دے بار چمن تر طالبان دالو مائی موز حرام دلتا ہے ایشا قلدیشو که مغرغنه تا پوسیدے موتامیم را مجبر رے غسول کی مو درنده رها کرنا بتاو سولے ہوئی ہے تے کہیں ممکن ہے تے تا سننے نہیں کولم یلوک دا بار جمعہ جوڑو سار بنوے یتا ابراہیم زما زغم نیم کی چندور اولم تے چندور وچا این آر انسانی به زخمان باست عطuvان و منک مدارسن منه ساProز دقتی جد مخلوق تا هم این را بر tääک پاتل عن امروز می دو سی آر فتا که و اشید آرانب امروز دبریمن ها چھتی با نقیمه دن بندی ب безопасی و زده کار خدا خدا خاص شو ویسری میکشت رایر آرانب سه کنیدهornی با زبروزی ویسابیهار؛星ی لمحید مطلب دا دی چې ټوپک بولې دا نه چې ځان پر کې مازه ټوپک ته استعمال هو او پزایو اته خطا شي نو مافي نه دی لایق مو من مگر چې لایق په خطا لا الا پر من لاکن لاکن انکو ته لا خطا ان لاکن قتل شي خطا نو دا د دواس کینو نه دي باقی د فقاو دی اچاچو عجو مومن په خطا نلازم دی پا اغبان دے ازادو مومن او دا غو دیت پورا دا غوار سانتا کچریوی مگر کاغی پا خیراتو کی نو کچریوی دا مقتول دا قننا چلی دے دشمن دے او دا مقتول مومن نو قوص قطق دیت ورکے کو دشمن ملزو کیجئی دا سرے چلی وجلی دا سر قمری کستاغی سر جنگ دے نو کاغی لیت ورکے نو ملزو کیجئی نو غلام بازات کے کوی د قومه چې په ملتاتو دا کلو کېلود نو دیت په پور کې لاله احساس نشته خطا کې اره د الله تعالی تبي مومني دي د سچینو مومي را کابه مومنا نو لازم دي په روزه دومه شپه در په میرا بن قلم یقطلو وکانه بین ذلک قاما والذین یعطون معنا الان خر ولا تطلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یظنون الا من تابوا وامنوا عملوا صالحا نو ایستس نادا شرک کړه قتل کړه کله مان تاوه نو هغه آدمی کی چې تو بو کین ماتي هغه په بار د مشرک کړي هغه په بار د مؤمن کړي چې مشرک په زمانه دی شرک کړي دی نو هغه الله ما af کر امومن کې په زمانه دی ایمان کړي کورونه څنګه معاف کړي معنا دا سورۃ النساء مده نه دی هغه مکی سورته دی اچا چوګه مونږ نن قصدن سزا د جهنم د هميشه په کې غضب د الله په ده خپلان په کې غاذر الله او تیار کې غاذر الله عذاب له پنځم حکم نیت صحیح کړي ايمانوالو کله چې سفر کوي پجيند الله کې ځات لږه ټونو کوي حقا باتل روغ وزور په جره د ګډه خبره ازنه چې پارجا با دستا تو پک سمي دا نه چې تقریر کین حق او باتل پیژنه دانجه طب اوجای کرام پر سلام انده کي پیر بابا مي پدي پويږي لوزان سکو ديشي نه نه کان بنديانو عليه الله اختيار دي تصرف نه دي ور ڪري دانجه راغي بيدبيو کا كنزلو کا بتبيينو اموي اچاتا چوي تاستا نکه اسلام سلام صلح نه هدي اسلام نيته مومين نيته د امن وارا من نظر کو انيته مومين کي وجنه لکه تاسو ځمان د دنیا وزن یې